На трапезу. Решта його співів – без значення. Ішли протоптаною від берга стежкою, з чого я зрозумів, що люди сюди дістаються цим таки шляхом. Созонт ніби підслухав мої думки. «Чи тільки одна стежка, якою прийшли, приводить до вас людей?» запитав він. «Тільки одна» чи відведе нас назад провідник. Коли не захочете тут залишитися, відведе за волею вашою. Теодорит зголосив, чого я сюди прийшов, щоб написати житіє святого і повісти його християнському людові. Чи зможу порозмовляти із самим блаженним? Якщо зволить, але зі стовпа він рідко спускається і в розмови зі сторонніми рідко вступає. Для перемов із преподобним служимо ми, його учні. Як же він зцілює хворих? Тілесні хвороби він відмовився зцілювати, духовні через молитву. Для цього хворого заводять за загорожу під стовпа. Блаженний молиться на нього, не сходячи. Чи є на острові питна вода? Наскільки зрозумів, вода з болота для пиття не надається. Раніше тут не було питної води, оповів Євагрій. Її приносили звіддаля, проходячи болото. Або ж казали людям, котрі сюди йшли, брати із собою. А що була в ній постійна потреба, то помолився блаженний Богові, аби подав воду, як колись, спрагному Ізраїлю пустелі. Тоді утворилася та криниця посеред ока прірви, яку ви переходили. Вода там чиста й солодка, з неї ми черпаємо і приносимо до діжки, яка стоїть біля поварні. Це робимо ми, учні святого. Стаємо один біля одного і передаємо відра. А люди носять ту воду до поварні, поки не наповнять діжки. Чи можу позаписувати розповіді про святого від вас, його учнів? Розповіді про святого найвірогідніше тримає в своїй пам'яті Теодорит. Але коли Антоній дозволить, можемо оповісти немало і ми. Однак Теодорит має все те звірити. Через що ліпше, коли оповідатиме Теодорит? Звірити може і Антоній. Теодорит дорогою немало нам розказав. Чи є серед учнів преподобного такі, котрі вміють читати і писати? Один тільки Антоній. Отже, те, що я запишу, він має прочитати. Прочитає те Теодорит, а той звірить. Звідки знає Теодорит історії про святого, коли він незрячий? Не бачив того, що діялося, і не може того прочитати? Йому оповів їх сам блаженний. Теодорит же те, що почує, ніколи не забуде і оповідей не змінює, а переказує їх слово у слово так, як це оповідав святий. Коли не маєте такої пам'яті, як у Теодорита, як звіряли його? Його звіряли не ми, а сам преподобний. Чи маєте тут святе письмо і читаєте його? Святе письмо знає преподобний на пам'ять. Менш ж знає Антоній. Теодорит знає те, що почув від обох. Ми ж знаємо, що почули від трьох, власне, від Антонія і Теодорита. До святого допускається тільки ці два. Зрідка хтось із нас коли треба полагодити поміст чи стінки місця стояння святого, чи коли прикличе, котрого він сам.